Hej Fred. Hej hey, Du ringer lige midt i... Jeg sidder og spiser sommerruller. Sommerruller? Hvad er det? Jamen det er jo øh, force -ruller, som er i rispapir. Måske fanden. det bare hedder rispapirsruller. Nå. Cool. Nå, men der er gået døgn siden vi snakkede sidst. Vil du ikke give os en update? Jamen altså, det der er sket siden sidst, det er jo, at Biden blev øh, kaldt for den endelige vinder af Michigan og, og Wisconsin. Og det var jo som, øh, som forventet, fordi at, øh, de snart de begyndte at stemme brevstemmer, kunne man jo se, at han havde ledning på Trump. Det man så også godt kunne forudsige, det var, at Trump han ville gå amok og, og kalde på, øh, på sit juridiske team. Og, og, og det er så også sket, og øh, både i Michigan og Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina og Pennsylvania, der er de i fuld gang med en juridisk kamp for at sikre, at alle stemmer bliver talt ordentligt op. Og der er en kæmpe informationskrig i gang mellem demokraterne og republikanerne, fordi demokraterne synes jo, at republikanerne prøver at undergrave demokratiet ved at stoppe, øh, stoppe folk i at tælle stemmerne op. Omvendt så anklager republikanerne og demokraterne for, at demokraterne underminerer demokratiet ved at tælle stemmer op. Men, som, men Frederik, øh, er vi enige om, det er jo ikke demokrater, der sidder og tæller stemmer lige nu? Ja, det er jo alle mulige valgtilforordnet. Er det, er det fordi, det er demokratiske stater? Ja, det er jo, altså, øh, det er jo ikke alle sammen, der er lige demokratiske, men altså, man kan i hvert fald sige, at Nevada, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin er jo relativt demokratiske stater. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvem der har en guvernør hvor. Det må jeg lige indrømme, men, men, øh, men man kan sige, at det er jo, øh, især de større byer, altså Atlanta, Philadelphia, øh, Detroit, det er jo alle sammen byer, der er styret demokraterne. Det er de, de største byer i USA typisk, og det er de også øh, de, de mest demokratiske områder i nogle ellers, ellers meget svingstatsagtige stater jo. Så det er jo sådan, det fungerer, fra. Og øh, det er jo derfor, at, at, at republikanerne er, er, er sure, fordi de vinder jo ude i alle de der mere landlige distrikter. Men så snart de kommer ind i byen, i storbyerne, så falder de bagud, og det er jo derfor, de gerne vil prøve at minimere antallet af stemmer, der bliver talt op, fordi de kan jo se, at de taber, hvis alle stemmer, som forventet bliver talt op i Atlanta med den magen, som der er lige nu. Det samme gør sig gældende i Las Vegas, og det samme gør sig gældende i Detroit. Så de prøver at gøre alt, hvad de kan for at få annulleret stemmer. Ja, altså det er altså tre store byer, vi mangler at få talt op lige nu. Og det er, som du siger, i byerne, at demokraterne får mange stemmer. Så når byerne bliver talt op, så får demokraterne endnu flere stemmer, og så står Trump svagere og svagere. Altså det svarer jo lidt til, at Blå Blok øh, prøvede at forhindre... Stemmerne i København og Aalborg og Aarhus i at blive talt op, fordi de er relativt rødere end alle andre stemmer i Danmark. Der er folk i indbakken, der bliver ved med at spørge, update, update, update, hvem vinder, hvornår ved vi det, og hvad skal man svare dem? Jeg giver lige nu Joe Biden 99% chance for at vinde det her valg. Trump skal enten vinde Arizona eller Nevada. Hvor han er bagud i begge steder. Øh, republikanerne er pissesure over, at Fox News, som jo ellers plejer at være lidt biased mod øh, republikanerne, øh, behandler altså, øh, dem pænt, ikke også? Ja. Øh, de er frustrerede over, at de kaldte Arizona allerede. Og det er jo også et problem for Fox News, fordi hvis Biden viser sig at vinde Nevada, så er de jo nødt til at sige, at Biden har vundet valget. Så de vil rigtig gerne have, at Arizona går tilbage i den her undecided column, altså en stat, der ikke er blevet vundet endnu. Fordi det er den eneste stat, hvor Trumps team hævder, at de stemmer, der er tilbage, ligger tilbage, det er faktisk stemmer, der er mere republikanske end alle de andre stater. Øh, og Trump, det første sådan, øh, sending af stemmer, der kom ind i nat, det var 20.000 stemmer, hvoraf at 58% af dem var trump stemmer. Og hvis den trend fortsætter, så vinder Trump Arizona. Og hvis Trump vinder Arizona så skal han faktisk, nu siger jeg bare ikke også, men han skal vinde Georgia, North Carolina og Pennsylvania, stater, hvor han fører i alle tre lige nu. Hvis han vinder Arizona plus de tre, så er Trump præsident. Så hvis han vinder Arizona, så skal han bare krydse fingre for, at Atlanta, altså en by i Georgia, ikke kommer til at flippe Georgia over til Biden, yes. når de stemmer bliver talt yes. op. Præcis. Men, men du siger, at der er måske 1% chance. Jeg synes, at de stemmer, der er i Pennsylvania, de trender så meget mod Biden. Jeg har svært ved at se Trump inden, Pennsylvania, og jeg, er også, jeg, jeg, kan, jeg, jeg synes, at Trump har en mulighed. Trump har en ærlig chance i Arizona, men jeg tror stadigvæk, at Biden tager den. Og Biden ser også ud til at hente Nevada hjem umiddelbart, selvom at han kun fører med 12.000 stemmer. Og grunden til, at jeg siger det, det, er fordi det eneste område, der var, der talt op, det er Las Vegas. Og det var jo lidt en bobler, kan man sige i Las Vegas, fordi de plejer jo at stemme relativt demokratisk. Men Las Vegas er jo underholdningsbyen over dem alle. Og hvis Biden begynder at lukke hele USA ned for at forhindre spredningen af covid-19, så er det jo Las Vegas, der dør. Altså Las Vegas lukker ikke bare ned. Las Vegas lukker, hvis det sker for evigt. Og, og, og det kunne være i hvert fald være frygtigt. Og det er jo det, der øh, de gerne vil forhindre, skulle man ikke tro. Men de ser ud til ens videre at holde fast i demokraterne. Øh, og det gør jo så, at hvis Arizona også holder hjem, så er Biden allerede vundet der. Så kan Trump vinde både Georgia, North Carolina og Pennsylvania, og det vil ikke betyde noget som helst. Lige nu er klokken halv ti om aftenen den 5. november, altså torsdag den 5. november, dansk tid. Hvornår kan man forvente, at der kommer et resultat, der kan gøre Biden til... Vinder. Altså Nevada, de siger jo, at de godt kunne have et resultat i dag eller i morgen. Det er i hvert fald den seneste melding, jeg har hørt. Men Georgia har sagt, at der kan gå op til 10 dage, før de har et resultat. North Carolina siger, at der kan gå en uge. Pennsylvania siger, at de måske godt kan levere et resultat, men jeg tror, at der kommer til at gå længere tid end det. Især med alle de her juridiske kampe, der er. Så, øh, så er det, måske, altså, der kan jo gå alt fra et døgn til en halv måned, før vi har det første bud på, hvem der er en vinder og så kommer alle de juridiske slagsmål, så kan det, være at, vi får... det kan være, at vi kan nå at skifte præsident fire gange inden for en måned, hvis det fortsætter sådan her. Men så følger vi i hvert fald med og holder folk opdateret. Frederik, har du flere ting, vi lige skal vende, inden vi slutter? Jeg vil bare sige, jeg må indrømme, at jeg synes godt nok, at Trumps spindmaskine, den er, er skræmmende. Altså, information eller misinformation, eller begge dele på en gang, eller hvad det nu måtte eller være. desinformation. Ja, desinformation bliver spred, spredt som en steppebrand på Twitter lige nu. Og jeg mener, om, jeg har virkelig, virkelig svært ved at finde ud af, hvad der skulle være bevis på reelt valgsnyd, og hvad der skulle være totalt øh, fisket ud af ingenting. Og om der overhovedet foregår valgsnyd, det aner jeg ikke. Altså, det, det, det, det skulle man jo ikke tro. Men jeg må sige, jeg er godt nok skuffet over den amerikanske valgproces. De har vidst siden marts, at covid-19 var og de skulle optimere deres valgsystemer. Og vi har vidst, at der ville komme et valg, hvor brevstemmer vil blive afgørende. Hvorfor er det en Nevada, der kun skal tælle 1,8 millioner stemmer? Hvordan kan det tage dem så lang tid? I Danmark kan vi tælle næsten 4 millioner stemmer til et folketingsvalg på under 6 timer. Det, det, det er jo det her, der gør, at der bliver skabt et magtvakuum, som gør, at alle de her fjendtligheder kommer. Folk bliver sure. Folk står banker på rødderne ved valgsteder, og står med våben ude foran. Og det, det, det er jo lige præcis det her, USA ikke havde brug for. USA har brug for, at der er valg, og vinderen bliver fundet inden for 12 timer. Max et døgn. Nu er vi måske ude i en halv måned, hvor vi har en præsident, der er på krigsstigen. Og en måske kommende præsident i Biden, som allerede opfører sig, som om han har vundet valget. Det her det er overhovedet ikke optimalt, og det gør kun ondt være i USA lige nu. Forhånden Frederik. Vi ses i morgen. Vi ses.